kapittel 3. Og Moses ble hyrde for småfee til Jethro, presten i Midian, som han var svigersønn til. Mens han drev småfeene mot vestsiden av ødemarken, kom han til slutt til den sanne Guds fjell til Horeb. Da viste Jehovas engel seg for ham i en flammende ild midt i en tornebusk. Og mens han så på, se, da brant tornebusken med ilden, og likevel ble tornebusken ikke fortært. Da sa Moses «La meg bare bøye av, så jeg kan se nærmere på dette storslåtte fenomenet, hvorfor tornebusken ikke brenner opp.» Da Jehova så at han bøyde av for å se nærmere på dette, ropte Gud straks til ham midt innenfor tornebusken og sa, «Moses, Moses!» Da sa han, «Her er jeg!» Så sa han, «Kom ikke hit bort! Dra sandalene av dine føtter, for det sted du står på er hellig grunn.» Og han sa videre, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses ansikte for han var redd for å se på den sanne Gud. Og Jehova tilføyde, «Jeg har virkelig sett nøden hos mitt folk som er i Egypt, og jeg har hørt deres ro på grunn av dem som driver dem til arbeidet, for jeg känner gott til de smerte de lider. Och jeg skal nå stige ned for å utfri dem av Egypternes hånd.» og for å føre dem opp fra det landet til et land som er godt og vidstrakt, til et land som flyter med melk og honning, til kananernes og hetittenes og amoritnes og perisittenes og hevittenes og jebusittenes område. Och nå, se, Israels sønners rop har nådd mig, og jeg har også sett den undertrykkelse egypterne undertrykker dem med. Så kom nå, og la meg sende dig til Farao, og før mitt folk, Israels sønner, ut av Egypt. Men Moses sa til den sanne Gud, «Hvem er jeg, siden jeg skulle gå til Faro, og siden jeg må føre Israels sønner ut av Egypt?» Til dette sa han, «Fordi jeg skal vise mig å være med dig. og dette er det tegn du skal ha på at det er jeg som har sendt dig. Etter at du har ført folket ut av Egypt, skal dere tjene den sanne Gud på dette fjellet.» Moses sa likevel til den sanne Gud, «Sett at jeg nå kommer til Israels sønner, og jeg sier til dem, «Deres forfødres Gud har sent mig til dere, og de sier til mig. «Hva er hans navn? Vad skal jeg da si til dem?» Da sa Gud til Moses, «Jeg skal vise mig å være vad jeg skal vise mig å være.» Og han tilføyde, «Dette er vad du skal si til Israels sønner. Jeg skal vise mig å være har sendt mig til dere.» Da sa Gud enda en gang til Moses, «Dette er vad du skal si til Israels sønner. Jehova, deres forfedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sent mig til dere. Dette er mitt navn til uavgrenset tid, og dette er mitt minnenavn fra generasjon til generasjon. Gå av sted, og du skal samle Israels eldste, og du skal si til dem, «Jehova, deres forfedres Gud». Abrahams, Isaks og Jakobs Gud har vist seg for mig og sagt, «Jeg vil sannelig rette min oppmerksomhet mot dere, og mot det som blir gjort mot dere i Egypt. Och derfor sier jeg, «Jeg skal føre dere opp fra den nød Egyptene påfører dere, til Kananenes og Hetitnes og amoritnes og Perisittnes og Hevitnes og Jebusittnes land, til ett land som flyter med melk og honning.» og de skal visselig lytte til din røst, og du skal gå til Egypts konge, du og Israels eldste, og dere skal si til ham. Jehova, hebreernes Gud, har satt sig i forbindelse med oss, og nå vil vi gjerne dra tre dagsreiser ut i ødemarken, og vi vil offre til Jehova vår Gud. Og jeg, jeg vet godt at Egypts konge ikke kommer til å gi lov til å dra uten ved en sterk hånd, og jeg vil måte rekke ut min hånd og slå Egypt med alle mine underfulle gjerninger som jeg skal gjøre i det smitte, og deretter kommer han til å sende dere ut. Og jeg vil la dette folket finne velvilje for Egypternes øyne, og når dere drar av sted, skal det i sannhet vise sig at dere ikke drar tomhent. Og hver kvinne skal be sin nabokone og kvinnen som bor som fremmed i hennes hus om å få gjenstander av sølv og gjenstander av gull og kapper, og dere skal legge dem på deres sønner og deres døttere, og dere skal ta bytte fra egypterne.